recordem que la l'ordenança municipal ja contemplava la prohibició del pas de camions per Figueres de més de 5,5 tones que no es podia aplicar perquè no s'havia acordat mai en foment de que senyalitzés la prohibició a les seves carreteres que aquest acord es té l'alcaldessa eh, recordem, si no me'n recordo malament, és a l'abril quan també es fa tot quan s'avança tot la rotonda de l'Avinguda la, de Sol delí i Plaça del Sol, també és un dels temes que es tracta Uh, llavors el mes de juliol entra en es diu assenyalitza ja ha foment i assenyalitza la seva part fora de, fora del terme municipal, municipal i l'ajuntament és quan també comença a instal·lar les senyals de prohibició de pas de camions en el terme municipal que tenen un cost aproximat d'uns 18.000 euros per l'ajuntament de Fires a aquesta senyalització. Val? Val. Es donen tres, me tres mesos d'allò de, de, de, de gràcia i ara per ara fem 15 dies de campanya intensiva informativa sense multar i ara tot el altre us ho expliquem explica una mica què consisteix aquesta campanya vale? informativa eh, què és el que s'està fent concretament estem fent eh, posant en pràctica l'ordenança que ja feia temps que estava en funcionament i una vegada està senyalitzat eh, degudament tant fora del terme municipal com a l'interior eh, llavors fem una campanya d'informació a tots els camions de, de més de 5,5 tones que entren a la nostra vila. Eh, de, consisteix en fer uns controls a les cinc entades de la vila aleatoris informatius. Són 15 dies dues setmanes per informar eh, el tràmit que han de seguir ara per entrar els camions a la nostra vila. És un posament molt fàcil, simplement s'han de posar en contacte amb l'OMAC, han de demanar eh, d'on venen ja ja van, i nosaltres gratuïtament els informarem al el recorregut que han de fer. Va, perquè ells normalment estan, ho saben els camions que esteu De moment heu, heu començat avui aquesta campanya fa dies i què és, quina és la reacció? Ho saben els camions estan informants? Aviam, hi ha camions que ja fa temps que hi ha un ronum a la ciutat i hi ha empreses de casa nostra que ja s'han posat en contacte amb nosaltres. Evidentment avui si fem aquests 15 dies de campanya és per intentar arribar a tothom que tingui el procediment a partir d'ara. Què passa a partir dels 15 dies? A partir dels 15 de, de concretats portem una estadística dels camions que han entrat, les empreses que hem informat, evidentment, si són si reincidents, eh, procedirem a denunciar la infracció que com marca la sortança municipal. Amb una multa de quant? Eh, la multa, em penso que són de 998 euros. Crec sí, que portem una estadística dels quals no en quants camions són més o menys els que deixaran de passar. Uh, aviam, ratos, fins ara teníem unes dades no, no fiables, més o menys, dels camions que entren. Tampoc eh, no, no ens hem dedicat a comptar se A partir d'avui, evidentment, tothom que passa pel que es controls queda allà marcat i si sí, evidentment, sabrem els camions que venen. Al final dels 15 dies podem tenir dades més fiables però aproximadament, segons quins camions passen per Figueres? No, no perquè hem de distingir els camions que van en trànsit, són els que venen de Barcelona o que van cap a la Jonquera, o els que venen pròpiament a Figueres. De les empreses de Figueres, siguin pensinera, siguin la pedrera, sigui, sí que podem tenir més o més unes dades. Però clar, és evident que els camions que venen en trànsit no els controlem tots. Els, a quins punts es, es farà aquest control? Són aleatoris a les 5 entrades de Figueres, l'entrada que ve de Girona, l'entrada que ve de França, l'entrada que ve d'Olot, l'entrada que ve de Roses i l'entrada que ve de Llançà. Seran aleatoris durant 15 dies en diferents horaris per tenir un, un testeig bo de, de, de l'entrada de camions. De moment en que porteu de control eh, com, com ho heu vist? Els caminers eh, ja sabien... Eh... I els, les empreses de la nostra ciutat si ja tenen informació els altres la veritat és que tenen molta col·laboració, tothom ens ha dit que posaran en contacte amb els seus, seus distribuïdors i els diran el problema que tenen. Simplement és molt fàcil, és entrar a la web de la nostra ciutat, a l'OMAC i simplement des d'allà eh, entren un, i, i demanen eh, unes dades que els demanem i nosaltres mateixos gratuïtament els diem els círcul que han de fer. A nivell de trànsit de Figuera, que ara no tenia aquests camions? Evidentment, a nivell nostre ens evitarà camions de gran tonatge pel centre de la vila. Evidentment, no és, no és el més aconsellable, no és lo més raonable. A més, a més de que guanyarem en seguretat vial, també guanyarem en qualitat de vida. Les alternatives quines són? Les alternatives les tenim molt ben marcades quan la gent ens demani, depèn del de, de destí i a on demanem els hi marcarem claríssimament. No ha de comportar cap gran perjudici per a ells. Fantàstic. Gràcies. A vosaltres. Ok, merci.